A Kamon Gallows felé Úgy mondják, hogy a Tower hollói nagyon sokáig, több mint száz évig élnek. Ugyanaz az éber és alattomos madár, az a hatalmas holló, amelyik hét évvel előbb a pincebörtön rácsain keresztül megpróbálta kiválni a fogoly szemét, most visszatért, és elhelyezkedett az ablak előtt. Vajon gúnyból jelöltéke ki Mortimer számára újból hajdani börtönét? Ott, ahol tizenhét hónapig az apa őrizte bezárva, most a fiú tartotta fogolyként. Mortimer arra gondolt, hogy nyilván a természetében, az egyéniségében kell lennie valaminek, ami elviselhetetlenné teszi személyét a királyi hatalom számára. Vagy ami éppen az ő számára teszi elviselhetetlenni ezt a hatalmat. De bárhogy is van, egy király, és ő nem élhet egymás mellett, egyetlen országon belül. Kettejük közül az egyiknek el kell tűnnie. Ő megsemmisített egy királyt, és egy másik király őt fogja megsemmisíteni. Nagy szerencsétlenség, ha valaki uralkodói lélekkel születik, holott sorsa nem uralkodásra szánta. Mortimernek ez alkalommal sem reménye, sem kedve nem volt többé a szökéshez. Úgy érezte, mintha már nothingem óta halott lenne. A hozzá hasonló lények számára, akik gőgjüknek rabjai, és akiknek legmerészebb becsvágyai egy időre kielégültek, a bukás egyértelmű a halállal. Az igazi Mortimer neve most és az emberi öröklét végezetéig beíródott Anglia krónikáiba. A Tower börtöne csupán testét, érzéketlen porhüvejét rejtette. Különös dolog, de ez a porhüvej fellelte régi szokásait, mint amikor valaki húsz évi távol lét után visszatér oda, ahol gyermekként élt, Ösztönösen és az izmoknak egyfajta emlékezésével nehezedik térdével a nehezen nyíló ajtó szárnyra. Vagy helyezi lábát a lépcsőfok legszélesebb részére, hogy ne a kopott peremre kelljen lépnie. Mortimer ugyanúgy megismételte a börtönben töltött előző életének mozdulatait. Éjszaka is meg tudta tenni azt a néhány lépést, az ablaktól a falig. Anélkül, hogy beleütközött volna. Már érkezésekor a régi helyére tolt a zsámuját, Felismerte a szokott zajokat, az őrségváltásét, A Szentpéter kápolna ájtatosságra hívó harangjáét, És mindezt anélkül, hogy a legkevésbé is odafigyelt volna. Tudta, hogy melyik órában hozzák az ételét. Az ellátás alig volt valamivel jobb, mint a nemtelen Szegrév parancsnok idején. Mint hogy annak idején Ogle Borbély hordozta a szökni készülő Mortimer üzeneteit, most senkit nem engedtek hozzá, aki megborot válhatta volna. Állát egy hónapos szakál borította. De ettől eltekintve minden ugyanolyan volt, mint régen, még a valaha Edvádnak elnevezett holló is, amikor alvást mímelt, s időnként felnyitotta kerek szemét, mielőtt vastag csőrével Mortimer felé kapott volna a rácsok között. De mégis valami hiányzott. Csörk lordjának, a deszkalócán fekvő öreg Mortimernek, gyászos monológiai. Roger Mortimer most megértette, hogy nagybátya miért nem akart megszökni vele. Nem a kockázattól való félelem tartotta vissza, sem testi gyengesége. Az embernek mindig van annyi ereje, hogy elinduljon egy úton, még ha el kell is buknia. Csörk lordja úgy érezte, hogy élete véget ért. Ez tartotta vissza és a halált inkább ezen a pricsen karta bevárni. Roger Mortimerért, aki csak 43 esztendős volt, a halál nem önként fog eljönni. Homályos nyugtalanság fogta el, valahányszor a green közepére tekintett, arra a helyre, ahol szokás szerint a fővesztő tőke emelkedik. De az ember megszokja a halál közelségét, egy sor roppant egyszerű gondolat révén, amelyek elrendeződve melankólikus beleegyezéssé válnak. Mortimernek eszébe jutott, hogy az alattomos holló az ő halála után is élni fog, és más rabok után leskelődik. A patkányok is élni fognak. A kövér ázott patkányok, amelyek éjszakánként a temze-iszapos partjáról idáig merészkednek, és az erőt kövein futkároznak. Még az inge alatt fészkelődő bolha is ráugrik majd a hóhérra a kivégzés napján, és tovább él. A világból eltűnő valamennyi élet más sértetlen életeket hagy maga után. Semmi nincs oly köznapi dolog, mint a halál. Néha eszébe jutott a felesége, Lady Jane, sem nosztalgiát, sem lelki furdalást nem érzett. Az asszonyt eléggé távol tartotta a hatalomtól, sem, hogy bárki is hibáztathassa. Nyilván megengedik majd neki, hogy személyes javaival rendelkezzék. A fiai? Természetesen a fiai el fogják szenvedni az apja iránti gyűlölet következményeit. De mert kevés a valószínűsége, hogy olyan értékes és olyan magasra törő férfiakká váljanak, mint ő, nem fontos, hogy grófjai maradnak-e a határvidékeknek, vagy sem. Csupán ő, a nagy Mortimer, vagy inkább csak ő volt. Sem feleségét, sem fiait nem sajnálta. A királyné? Izabella királyné is meg fog halni egy napon, és akkor többé senki nem marad a -e földön, aki őt valójában ismerte. Csak akkor érzett még némi kötődést a léthez, ha Izabellára gondolt. Ő maga kétségkívül meghalt natingenben, de szerelmének emléke tovább él, valahogy úgy, mint a haj, amely makacsul nő tovább, amikor a szív már megszűnt dobogni. Íme, mindössze csak ennyi marad belőle, a hóhér számára. És ha majd fejét elválasztják a törzsétől, megsemmisítik az emlékét annak a királynéi karnak, amely enyak köré fonódott. Mint minden reggel, Mortimer ma is megkérdezte a dátumot. November 29-e volt, a parlamentnek tehát ma kell összeülnie, és a fogoly várta, hogy elővezessék. Eléggé ismerte a gyülekezet gyávaságát, hogy tudja, senki nem fog a védelmére kelni, sőt éppen ellenkezőleg. A felső és az alsó ház sürgősen igyekszik majd bosszút állni, mert oly sokáig megfélemlítette tagjait. Az ítéletet már a Nattingemi ágyas házban kimondták. Nem indítanak ellene törvényes eljárást, a per csak szükséges látszat, formaság lesz, pontosan olyan, mint amellyel ő rendelte el annak idején az ítéleteit. A türelmetlen uralkodni vágyó húsz éves királynak, valamint az ugyancsak türelmetlenkedő fiatal lordoknak, akik alig várták, hogy első helyre kerüljenek a királyi kegyben, szükségük volt az ő eltűnésére ha biztosak akartak lenni hatalmukban. halálom egy kis Edvard számára elengedhetetlen kiegészítője a koronázásának. És mégis ők sem csinálják majd jobban nálam. Hatalmuk alatt a nép nem lesz elégedettebb. Ami nekem nem sikerült, az kinek sikerülhetne. Milyen magatartást kellene tanúsítania a látszattörvénykezés során? kelljen, mint Kent grófja. Verje a mellét, könyörögjön, ajákozzék hogy mezitláb és kötéllel a nyakában fog vezekelni, és megvalja a vétkei felett érzett bűnbánatát. Micsoda mohó életvágynak kell lobognia abban, aki magára kényszeríti a bukásnak ezt a komédiáját. Semmiféle bűnt nem követtem el. Én voltam a legerősebb, és mindaddig az is maradtam, amíg mások pillanatnyinak fölém nem kerekedtek, és le nem sújtottak rám. Ennyi az egész. Vagy inkább megsértse őket? Még utoljára szembenézni a birkák e parlamentjével, és arcukba vágni. Fegyvert fogtam második Edvárt ellen, de közületek lordjaim, akik ma ítélkeztek felettem. Ki az, aki nem követett akkor? Megszöktem a londoni towerból, és közületek püspök lordjaim, akik ma ítélkeztek felettem. Ki az, aki szabadulásomhoz nem nyújtott segítséget, és nem nyitotta meg kincstárát? Megmentettem Izabella királynét, nehogy férjének kegyencei meggyilkolják. Csapatokat toboroztam, és felszereltem egy hajóhadat, hogy megszabadítsalak benneteket a deszpenzéktől. Letaszítottam trónjáról a királyt, akit gyűlöltetek, és megkoronáztattam fiát, aki a mai napon ítél felettem. Lordjaim, grófok, bárók, püspökök és az alsóház urai, közületek, ki nem áldott mindezért, még a királyné irántam érzett szerelméért is. Csak azt vedhetitek a szememre, hogy helyettetek cselekedtem, és azért köszörülitek fogatokat a széttépésemre, hogy egyetlen személy halála révén elfeledtessétek azt, ami minnyájatok műve volt. Vagy talán inkább hallgasson. Nem válaszolni a feltett kérdésekre, nem védekezni, nem fáradozni feleslegesen az önigazoláson. Hagyani, had üvöltsenek a kutyák, akik felett már nem csattog az ostor. De mennyire igazam volt, amikor megfélemlítette őket. Gondolataiból léptek, Zaja riasztotta fel. Éme eljött a perc, mondotta magában. Az ajtó kitárult, és a belépő fegyveresek kétfelé húzódva utat engedtek Kent elhúnyt grófja fivérének. Anglia marsaljának, Norfolk grófjának, akit London Lord Majorja, a serifek és a felső, meg az alsóház több küldötte követe. Ennyi ember nem is fért el a szűk zárkában, és odaküln a keskeny folyosó arcokkal népesült be. Milord szólalt meg Norfolk grófja. A király parancsára felolvasom az ítéletet, amelyet az összeült parlament tegnap előtt szabott ki A jelenlévők csodálkozva látták, hogy Mortimer e szavak hallatán mosolyog. Nyugodt megvető mosolya nem nekik szólt, csak is önmagána. Az ítéletet tehát már két napja kimondták, anélkül, hogy elővezették és kihallgatták volna anélkül, hogy védekezhetett volna. Holott néhány perccel előbb még azon töprengett, hogy milyen arccal jelenjék megvádlói előtt. Felesleges gond. Még egyszer és utoljára megleckésztették. Annak idején a deszpenzék vagy Arundel grófjának perében neki sem kellett volna törődnie a jogi formalitásokkal. Az udvari vizsgálóbíró belekezdett az ítélet felolvasásába. Tekintettel arra, hogy a Londonban összegyűlt parlament királyúrunk koronázása után azon nyomban elrendelte, miszerint a királyi tanács öt püspökből, két grófból és öt báróból álljon, és hogy távollétükben semmiről sem határozhatnak, és hogy nevezett Roger Mortimer semmibevéve a parlament akaratát magához ragadta a királyság kormányzását és igazgatását, tetszése szerint váltotta le, vagy helyezte át a királyi ház és a királyság tisztségviselőit, hogy saját barátaival helyettesítse őket. Roger Mortimer a falnak támaszkodott, és kezével az ablakrácsába kapaszkodva nézte a grint. Szinte nem is figyelt a felolvasásra. Tekintettel arra, hogy miután a királyság perjeinek rendelkezése szerint királyunk atyát Kenilworth várába kísérték, hogy ott lakjék, és magas fejedelmi méltósága szerinti bánásmódban részeltessék, nevezett Roger parancsára minden kérelmét elutasították, és átszállították Berkeley várába, ahol végezetül nevezett Roger parancsára Áruló és gyalázatos módon meggyilkolták. Hes gonosz madár! kiáltotta Mortimer a jelenlévők megrökönyödésére, mert az alattomos holló a csőrével alapos ütést mért a fejére. Tekintettel arra, hogy jól lehet a király nagypecséttel ellátott rendelete szerint tiltva volt fegyveresen belépni a szelizbőriben ülésező parlament tanácskozó termébe. Mivel ez a hűséges megszegésének számít, nevezett Roger és fegyveres kísérete mégis behatolt oda, megsértve így a királyi rendelkezést. A sérelmek listája egyre hosszabbra nyúlt. Mortimer szemére vetették a Lancaster grófja ellen vezetett katonai hadjáratot. Az ifjú király mellé kirendelt kémeket, akik arra kényszerítették az uralkodót, hogy inkább fogolyként, semmint királyként viselkedjék. A koronához tartozó nagy birtokok elharácsolását, igen sok báró megsarcolását, kifosztását, számüzetését, az előre kitervelt cselt, amely Kent grófjával elhitette, hogy a királyatja még életben van, és ez arra késztette, nevezett grófot, hogy a legbecsületesebb és leglojálisabb módon ellenőrizze a tényeket. A királyi hatalombitorlását, amikor Kent grófját a parlament elé idézte és halára ítéltette. A gászkonyi háború céljaira szánt összeg, valamint a skótok által a békeszerződés végrehajtása során fizetett 30 ezüstmárka elsikkasztását a királyi kincstár feletti hatalom megkaparintását, oly módon, hogy a király többé nem tudott rangjához méltóan élni. Mortimert ezen kívül azzal is megvádolták, hogy gyülölködést szított a király atya és a királyi hitves között. Így módon ő felelős azért, hogy a királyné soha nem tért vissza urához, megosztani véle nyoszójáját. A király és az egész királyság nagy gyalázatára. És végül, hogy megbecstelenítette a királynét, úgy mutatkozván mellette, mint közismert és bevallott szeretője. Mortimer szemét a mennyezetre vetette, és szakállát simogatva ismét elmosolyodott. Itt most valóban az ő történetét olvasták fel, amely szokatlan formában fog mindörökre fennmaradni a királyság levéltárában. Ezért a király megbízta grófjait, báróit és más híveit, hogy igazságos ítéletet hozzanak fent nevezett Roger Mortimer fele. A parlament tagjai pedig kölcsönös megegyezéssel döntöttek és kihirdették, hogy az elősorolt vádak mind érvényesek, tudottak, és az egész nép által ismertek, különösképp a király Berklii várában történt halálával foglalkozó cikkei. Ezért elhatároztatott általuk, hogy nevezett Roger, a király és a királyság árulója és ellensége, Farácsra kötőzve megfurcoltassék, Majd felakasztassék. Mortimer könnyedén összerezzent. Tehát nem a fővesztő tőke. Mindvégig valami váratlan dolog jön közbe. És a kimondott ítélet ellen Fellebbezésnek helyen nincs, Mint hogy nevezett Mortimer Egykor maga is így határozott. A két despenzé, az elhunyt Lord Edmond, Kent grófja és a király perében. A jogtudós végzett a felolvasással, és összetekerte a pergamen íveket. Kent grófjának fivére, Norfolk grófja, Mortimer szeme közé nézett. Mit tett ez az ember, aki az utóbbi hónapok során meg sem mukant, hogy most bosszúálló és igazságosztó képet mutatva ismét felbukkant. E pillantás láttán Mortimernek kedvet állt, hogy beszéljen. Ó, csak röviden, és csupán azért, hogy odavágja a Lord Marsalnak és az ő személyén keresztül a királynak, a tanácsosoknak, a felsőháznak, az alsóháznak, a pakságnak, az egész népnek. Ha az angol királyságban ismét megjelenik egy férfi, aki olyan dolgok elvégzésére lesz képes, amilyeneket az imént felsoroltak, kegyelmetek tüstént meg fognak hódolni neki. Épp úgy, mint ahogy nekem hódoltak. Bár nem hiszem, hogy hamarosan születne ilyen férfiunk. De ideje, hogy végezzünk. Most hová kísérnek? Úgy tűnt, mintha még most is parancsokat osztogatna és maga irányítaná saját kivégzését. Igen, milord, eljött az idő, mondta Norfolk grófja. A Camon visszük. A Camon a tolvajok, rablók, hamisítók, leánykereskedők, a züllött népség vesztőhelye. Rendben van, menjünk, mondta Mortimer. Előbb le kell vetkőztetni kegyelmedett a meghurcoláshoz. Nagyon jó. Vetkőztessenek le. Minden ruhadarabjától megfosztották, kivéve a csípője körülhagyott vászondarabot. Így, meztelenül indult el a novemberi ködben. a melegen öltözött kíséret közre fogta. Izmos felső teste fehér foltként világított a serifek sötét öltözéke meg az őrség páncélruhája ruhája között. A két talpra erősített, gyalulatlan, durva lécekből összeácsolt farács ott hevert a green pázsitján, egy igás lóhámjához kötve. Mortimer továbbra is megvető mosoljal nézte ezt a fogatot. Mennyi gond, mennyi törődés, hogy megalázzák. Segítség nélkül feküdt a rácsra. Csuklójánál és bokájánál a falécekhez kötötték. Amikor a ló elindult, a rács előbb zökkenő nélkül siklott a Green füvén. Aztán csikorogni, ugrándozni kezdett az út göröngyein és kavicsain. Mögötte haladt Anglia marsallja. A lordmajor, a parlamenti küldöttek és a tower parancsnoka. A katonai fedezet válhoz emelt nyitott útat előttük, és biztosította a menetet. Az áruló kapuján hagyták el az erődöt, ahol kíváncsi, izgatott, kegyetlen tömeg várakozott. A sokaság útközben egyre szaporodott. Ha valaki megszokta, hogy lóhátról, vagy egy emelvény magasából szemléje a tömeget, annak számára különös látvány, ha váratlanul, a földdel egy szinten lévő helyzetből látja, ha alulról figyeli a sok mozgó állat, kiabálástól eltorzult szájat, az ezernyi tágult orjukat. Lentről nézve a férfiaknak és nőknek valóban rossz arcuk van. Csupa groteszk és gonosz ábrázat, vízköpők szörn pofája, amelyekre nem elég sújtott le, amíg talpon állt. És ha nem hullott volna szemébe a szitáló eső, a farácson hánykolódó rászkódó Mortimer még inkább megfigyelhette volna a gyűlölködő arcokat. Valamiféle nyúlós, tapadós dolog fröccsent az arcába és csurgott szakállába. Mortimer megértette, hogy leköpték. Aztán éles nyilalló fájdalom járta át egész valóját. Egy galád kéz követ vágott az ágyékához. Ha nincsenek ott a lángyások, a saját üvöltésétől megrészegült tömeg tüstént szétmarcangolta volna. Sértésektől és átkoktól vízhangzó boltozat alatt haladt el ő, aki hat évvel előbb Anglia valamennyi országútján csak újjongást hallott. A tömegnek két hangja van, egy a gyűlöleté, a másik az örömé. Csodálatos, hogy így sok együtt üvöltő torok két ilyen különböző zajt tudjon produkálni. Aztán hirtelen minden elcsendesedett. Már is megérkeztek volna a vesztő helyre. Nem, csupán a Westminster udvarára fordultak be, és a farácsot lassan elvontatták a parlament tagjaival zsúfolásig telt ablakok alatt. Mindenki elnémult, midől látták, hogy azt, aki oly sok hónapon keresztül akarata aláigázta őket, most, mint egy ketté ágazó villás fatörzset vonzolják a kövezeten. Mortimer esővel teli szeme, egy pillantást keresett. Talán a kegyetlenség betetőzéseként rákényszerítették Izabella királynét, hogy részt vegyen az ő kivégzésén. Nem, nem látta sehol. Aztán a menet megindult Tyburn felé. A Camon gallows érve az elítéltet leoldották a rácsról, és septében meggyóntatták. A bitó magasából Mortimer még egyszer és utoljára uralkodott a tömegen. Alig szenvedett, mert a bakó hirtelen felrántott kötele eltörte csigolyáit. Izabella királyné ezen a napon Windsorban tartózkodott ahol lassanként felocsúdott, miután szeretőjével együtt és véle egy időben a tőle várt gyermeket is elvesztette. Edward király megüzente anyjának, hogy a karácsonyi ünnepeket vele kívánja tölteni.